Kapitola 6. Tachometr neoznačeného vládního vozidla se držel na 225 km v hodině, ale my jeli mnohem rychleji, když jsme se vřítili do Montgomery a pokračovali na západ po 85. 80. Černý obrněný suburban Franksovi před pár dny doručili jeho poskoci a já teď byl šťastný, že ho má. Přestože lovci Monster měli spoustu vozidel, Žádné se nehonosilo šíleným motorem o výkonu čtvrt milionů koní vykovaným v plamenech Mordoru, který tohle auto muselo mít. Cesta na předměstí z Kazadoru obvykle trvala 45 minut, ale Franksto to zvládl pod 20 a přitom já se šlápnutí na plyn nikdy nebráním. Démonický řev motoru byl skoro tak hlasitý jako bánší Siréna, která všechny varovala, ať se nám klidí z cesty, jestli nechtějí skončit rozplácnutí pod ocelovým nárazníkem. Naše daně zajistili agentu Franksovi SUV přímo z pekla. Franks v odrazech červeného a modrého světla nedával najevo žádné emoce. Stále na sobě měl svůj levný oblek. Kolem zpětného zrcátka poskakoval osvěžovač vzduchu tvaru borovice. Seděl jsem na sedadle spolujezdce, předkloněný kvůli zbroji a brašnám na zádech. Ani helátor s hlavní otočenou k podlaze jsem držel mezi koleny. Bylo skoro nemožné se obléknout, když jsme se proplétali okresem Kín, ale dokázal jsem to. Tu párota seděla na další řadě sedadel, po zuby ozbrojená, napjatá a připravená bojovat. Do hlavní budovy LM jsem naběhl jen na tak dlouho, abych popadl své vybavení a stručně informoval Dorkas. Když jsme odjížděli, snažila se sehnat ostatní. Nasadil jsem si sluchátka LM částečně kvůli ochraně uší před sirénou, ale také jsem chtěl zkontrolovat, jestli v dosahu není nikdo z našich. Byl jsem sám. Rádio napojené na talíř SUV bylo nastavené na zašifrovaný kanál úřadu pro kontrolu Monster, takže jsem věděl, že jejich útočný tým už mobilizoval a přesunul se k Buzzard Island Amfiteátru, od kterého nás dělilo jen pár kilometrů. Alfa tým na pozici před koncertem a čeká, řekl někdo v rádiu. Nějaká podezřelá aktivita, zeptal se přes rádiové vlny Myers. Dlouhá pauza v éteru. Em, pane, většina lidí tady vypadá podezřele. Očividně byli na vystoupení Cabbage Point Killing Machine poprvé. Jejich turné byla legendární. Do jejich průměrného kotle byste mohli hodit všechna možná nadpřirozená stvoření a nikdo by si toho nevšiml. Zazvonil mi telefon. Rychle jsem ho vyndal z malé kapsy na přední straně zbroje. Jo, ZD, byl to Albert Lee, právě mi volala Dorkas. Kde jste? Pár kilometrů severně od Kazadoru. Koho tam máš? Sebe a Grenta. Dorkas volala Herbinčrovi. vracejí se zpátky. Výborně, líbil dobrý chlápa Grenta, říkejme si o něm, co chceme jsem alespoň znal, což bylo mnohem víc, než se dalo říct o mém současném týmu. Poslouchej, musím ti něco říct. Dorka stvrdila, že tam budou síla a násilí. Něco jsem si o nich přečetl. Měli byste být vážně opatrní. Franks to nějakým nemožným způsobem zaslechl. Dej ho na odposlech. Udělal jsem to, aby mohl poslouchat i zbytek federálu. Za prvé, co dokážou. Za druhé, jak je sejmeme. Nikdo přesně neví, co jsou záč. Podle popisu to vypadá na zlobra a zlobrení, ale na to jsou příliš rychlí, příliš chytří a zjevně nezničitelní. Esmeralda si myslí, že jsou z Řecka, v té oblasti se při nejmenším poslední tři tisíce let objevovali nejčastěji, ale podle popisu si myslím, že to budou takzvaní oni. Tři tisíce let? Vydechla nevěřícně hercoková. Ty krávo! Frank si umlčel zvednutou rukou. Co jsou zálčti oni? zeptal jsem se. Hodně se o nich mluví v legendách z Dálního východu. Jsou to zlí přízraky, který získali tělo většinou velký a silný. Aby svý těla mohli udržovat neomezeně dlouhou dobu, vysávají ze svých obětí život. To asi myslel Skype tím, že jim platí v duších. Nevidím důvod, proč by se jeden pár nemohl zatoulat do Evropy a stát se součástí místního folkloru. Někteří lovci se chovali jako gíkové, když došlo na fakta o monstrech. No to je skvělý. Jak je zabijeme? To kdybych věděl. Nenašel jsem žádný záznam, že by lovci někdy oni zabili. Esmeralda tvrdí, že kulky se od nich odrážej. Super, budeme improvizovat. Elektřina. Vložil se mezi nás Archer. Dostatečně silný prouty omráčí tvrdí to polní příručka. Je toho víc, když po nich šli LM posledně, měli problémy se jejich sledováním, což je divný, protože podle světků jsou obroští. Ale oni se nečekaně objeví, někoho zabijou, pak puf a jsou pryč. Proto hádám, že umí bud lítat nebo se teleportovat. Složka od federálů tvrdí, že nekromant je schopen vytvářet stínové portály, takže je možná používají taky. Mohou dokonce měnit podobu, takže kdo ví. No, tak tím se nám to zužuje. Díky ale, uvidíme se na místě. Až přijedeš do Montgomery, zavolej. Upustil jsem telefon zpátky do kapsy. Tohle nebude zábavná noc. Od útočného týmu, který obklíčoval koncert, dál přicházely aktuální informace. Všichni byli na pozicích. Nepřitahujte na sebe pozornost a zůstaňte na svých místech, rozkázal Majers týmům. Počkejte, až dočasnost udělá první krok. Naším primárním zájmem je zajištění operativce dočasnosti. Civilní ztráty jsou sekundární. Majers konec. Cože? Vykřikl jsem a praštil pěstí do přihrádky na rukavice. Mož bude na pódiu jako sedící kachna. Řekni jim, a tam naběhnou a zajistí mýho bráchu. Franks zavrtěl hlavou. To není cílem, mise. To do hojzlu vidím, že není. Používáte ho jako návnadu, stejně jako jste to udělali se mnou. On do tohohle světa nepatří. Sáhl jsem pro vysílačku, ale Franksova mohutná dlaň se najednou sevřela kolem mojí levé ruky, znehybnila ji stejně snadno, jako bych byl dítě. Teď už patří, řekl Frank s prázdný pohled stále upřený na silnici, když nás jednou rukou na volantu absurdní rychlostí proplétal mezi auty na dálnici. No tam venku je můj bratr. Máš nějakou rodinu, si? Zamračil se. Jo, velkou rodinu. Nechal by si jen tak zemřít? To není můj problém. Něco se ve mně zlomilo. Měl jsem toho dost. Mož nezemře, pokud tomu budu moc nějak zabránit. Z hlubin mého žaludku vybublal vstek, když jsem ze steheního pouzdra kydex vytrhl svou STI 45. Zavrtal jsem hlaveň Franksovi do ucha tvrdě a vyštěkl. Nařeči jim, ať odvedou moše. Hned! Trval jen vteřinu, než zareagovala tupá párota. Pozvalo se cvaknutí pojistky, když mi hercogová k hlavě přitiskla HK45. Adlaž zbraně pité, palaši, zaječela. Aršer byl o zlomek vteřiny pomalejší, ale i on mi do hlavy praštil hlavní svého SIG 229. Drž hubu, zažval jsem na ní. Kvůli jejich pitomé misi bratra zemřít nenechám. Prst se měl na spoušti a jestli v téhle rychlosti Frank se sejmu, bude to konec pro nás všechny. Zavolej Majersovi. O Od tortu mi odletovaly sliny. Hned. Franks neodlepil oči ze silnice, ale podvědomě silněji stiskl moji ruku. Kosti zapraskaly a můj obličej se stáhl bolestí. Zamítá se. Ovené, odlož zbraně! naléhal mírným hlasem Torres. Použij mozek, chlapé! Varovali jsme tě před odčasností. Oni budou dál útočit na každého, koho si kdy měl rád, dokud tě nedostanou. Musíme někoho z nich zajmout, jinak to nikdy nepřestane. Prosím, odlož zbraně! Franks byl naprosto klidný, i když mu do ušního kanálku mířila stříbrná střela Ráže 45. Udělej to! Mého bratra se chystali zabít a já s tím odsud nemohl nic udělat. Sakra! Neměl jsem Franksovi vyhražovat. Když ho zastřelím, ničeho tím nedosáhnu. Poražený jsem palcem zajistil pojistku a pomalu sklonil zbraně. Frank spustil mou bolavou ruku a vrátil ruce na volant do pozice 10 a 2. Áršer a Hercegová na mě dál mířili pistolemi. Padej mi svou zbraní pomalu! Zakřičela, její hlas mi zařezával do ucha. Udělej to, nebo ti vystřelí mozek, si začenej. Politme, prděl, odsekl jsem. Přitlačila hlaveň ještě víc. Věděl jsem, že tentokrát jsem zašel příliš daleko. No dobře. Pomalu jsem jí podal zakázkovou pistoli s prodlouženou hlavní i zásobníkem pěkně rukujetí napřed. Znovu mě dloubla a já jí dal přes hlavu anihilátora. Zkrácená mohutná brkovnice doplněná granátometem by mezi sedadly neprošla. Další dloubnutí a dozadu jsem poslal i druhou STI z levého stehna. Tahle byla kompaktní 45 odlehčená s krátkou hlavní. Všechna. Pro dobrý pocit mě znovu praštila. Pomalo jsem mi dal oba nože spiderko, které se měl v kapsách na stehnech, pak jsem vytáhl 21 palcovou čitilangu, těžké kukry, kterým jsem nahradil ztracený gangaram. Lovci Monster byli jedním z nejlepších zákazníků Himalayan Imports. Opatrně, tohle je ostrý, poznamenal jsem, když jsem to podával za sebe. S štěstí si někdo z nich náhodou uřízne prst. Další rána. Kvůli té ježipabě budu sama poulé. Zatraceně. Zamumlal jsem, když jsem se natáhl ke kotníku a vytáhl zkrácený 357 Airwight smysen vesn, který jsem si schovával pro nejhorší případy. Teď už se trojice za mnou musela potýkat s menší hromadou zbraní. Kolik pistolí máš? zeptal se nevěřícně Torres. To je druhý dodatek, k tomu bys nerozuměl. Jsi začanej za vyhrožování federálnímu agentovi Pité. Dej ruce za hlavu, zavrčela hercegová. Hm, pořád má granáty, upozornil Archer. Stáhněte se, nařídil svým lidem Franks, znělo to rozčíleně. Chvíli trvalo, než zareagovali. Řekl jsem, že se máte stáhnout. Obě kovová závaží opustila mou hlavu. Franks se otočil a podíval se na mě, Nevšímal se dálnice, po které jsme letěli. Pro jednou ukázal nějakou skutečnou emoci a na neštěstí pro mě to byl vztek. Jeho černé oči se zavrtávaly do mé duše, když klidně řekl nejvíc slov, co jsem od něj kdy najednou slyšel. Primární cíl, udržet Pita naživu. Potřebujeme návnadu, takže ti teď hlavu urvat nemůžu. Ale jestli na mě ještě někdy namíří zbraň, modli se ke starobylejm, aby si tě odvedli pryč, protože v porovnání s tím, co ti udělám já, ti ty prastarý věci chystají jen zasraný piknik. Bez ohlédnutí trhnutím volantu poslal po bok tahače s návěsem a prohnali jsme se kolem něj tak rychle, že splynul ve stříbrnou šmouhu. Franks na mě dál zíral, v černých očích měl jen stěží zadržovaný vztek. Trojice agentů se snažila vmáčknout do sedadel. Rozumíme si. Jo, dobře. Pak mi jednou vrazil. Bylo to tak neuvěřitelně rychlé a neskutečně silné, že jsem to neviděl přicházet. Velká pěst udeřila do mé lepky jako blesk z čistého nebe. Uvnitř šedé hmoty mozkové mi vybuchla bomba. Moje hlava narazila do neprůstřelného skla na straně spolujezce takovou silou, až se v něm udělala prasklina. Nebylo to jen jako jedna rána, ale spíš jako kdyby mi nějak zasáhl celý obličej. Oči se mi automaticky zaplnily slzami a z nosem vytreskla bublající krev. Omráčil mě. A když jsem se o minutu nebo o celý den později probral, můj mozek se jen snažil přijít na to, co se sakra právě stalo. Oh, zachraptěl jsem, což neskutečně podhodnocovalo mé pocity. Franks se vrátil ke své šílené jízdě nočním provozem. Jasná světla státního kapitolu a centra Montgomery zářila po naší pravici. Franks sundal jednu ruku z volantu jen na tak dlouho, aby zakřupal prsty. Teď jsme si krát. Island Amphitheater byla nová stavba hned za řekou Alabama, severně od Montgomery. Po většinu zaznamenávané historie to byl jen úzký pruh vlhkého bahna, ale oni ho spevnili oceánem betonu a navrh postavili prvotřídní centrum pro konference a koncerty. Byla to velká oválná budova s bachratým domem místo střechy a věžičkami z nerez oceli, které patrně představovaly industriálně moderní umění. Dnes bylo kolem amfiteátru rozmístěno několik velkých reflektorů, které ve velkých kruhových vzorech vrhali na jasnou noční oblohu obří a zdánlivě nekonečné proudy světla. Na parkoviště jsme zajeli rychlostí něco pod 120 km za hodinu. Při odbočení z hlavní silnice za námi zůstala tlustá parabola spálené gumy a nad retardérem jsme pořádně poskočili. Náš sociopatický řidič málem přejel zprávce parkoviště v oranžové vestě. Ignoroval všechna bezpečnostní i společenská pravidla, když v řadách aut pátral po cíli. Frank ho zjevně našel, protože šlápl na plyn, oholil jedno auto a prohnul se přes chodník, aby v poslední možné vteřině dupl na brzdu a zastavil vedle černé velké dodávky, co vypadala jako od svatu, na opačném konci parkoviště. Gigantická neoznačená dodávka by odpovídala, protože přesně tak si Majers představoval nenápadnost. Vylezli jsme z SUV a schromáždili se za dodávkou, kde stál hlouček agentů v černých zbrojích, co se drželi z dohledu lidí chodících po parkovišti. Stále omámený ze zákažného úderu jsem se potácel kolem auta, jednou rukou jsem si svíral krvácející nos. Agent Myers seděl na zadních schůdcích dodávky, poslouchal vysílačku v jednom uchu a telefon u druhého. Pokyvoval hlavou, ale mimo rytmus z hudby, co jsem doléhala z druhého konce parkoviště. Franks mi položil na hruď masivní dlaň a zatlačil mě zpátky ke dveřím spolujezdce. Zůstaň tady. Nechce se dostat do problému, že mě jsem přivedl. Hlídejte ho. Nařídil Franks tu pérotě, pak se otočil a odešel za nadřízeným. Torres si vzal na starost předek vozidla, hercegová zadek a Aršer zůstal stát vedle mě. Trojice agentů založila ruce, pušky se jim pohupovaly na řemenu, jak čekali, jestli udělám nějakou další pitomost. Předpokládal jsem, že bych se měl považovat za zadrženého, i když UPKM nepatřil k tomu druhu policajtů, co lidem odříkávají práva. Na nejvýš tak poslední pomazání. Majers vzhlédl, očividně překvapený, že vidí svého podřízeného. Byli příliš daleko, abych je slyšel, ale Majers vypadal vážně vytočený, když mě uviděl. Začal křičet a divoce mávat rukama, ale Franks něco řekl a jeho šéfa to okamžitě uklidnilo. Musel jsem něco udělat. Oni se chystali jen tak sedět venku a čekat, dokud ty špatní nezautočí. Mož byl nahraný. Možná bych mohl pár agentů zmlátit a běžet za ním, ale i kdybych se přes ně dostal, moje zbraně ležely na zadním sedadle a já bych jen přeběhl pár set metrů parkoviště, aby mě dostali zabijáci dočasnosti, co sledovali moše. Dohajzlu s takovým plánem. Možná bych se z toho mohl dostat, kdyby mi někdo pomohl. Torres Strojice působil jako nejpřístupnější, ale ten stál příliš daleko. Haršre, zašeptal jsem k nejbližšímu agentovi. Ty obludy se chystají zabít mýho bráchu. Musíme tam jít a zachránit ho. Sklapni, zavrčel naštvaně, zjevně se stále cítil uražený, že jsem vyhrožoval zastřelením jeho veliteli. My rozkazy posloucháme. Kvůli tomu se přihlásil, aby sis nechal zabíjet civilisty přímo pod nosem, když tím budeš plnit rozkazy. Ale no tak, chlapé, Udělej správnou věc. Byli jsme na odlehlejší straně parkoviště, daleko od davu, ale jaký vlk houfu lidí na schodech amfiteátru. Kolik těch děcek musí dneska umřít? Podrážděně mě chytil za popruh zbroje. Tolik, kolik bude třeba, sakra! Ty nevíš, čeho je dočasnost schopná. Musíme je zastavit. Pak se mě pokusil odstrčit na SUV, ale zjevně zapomněl, že jsem pořádný kus chlapa. Mohl jsem být tak o 60 kilo těžší než hubený agent. Skoro se mnou nehnul. Jo, když to dělá Frank, vypadá to snadné, rýpnul jsem si. Aršerovi došlo, že působí hloupě a pustil mě. Ohryzek mu nervózně poskakoval, ale oči měl chladné a vsteklé a jednou rukou pevně držel pažbu M4. -ky. Prostě sklapni, jasný? trhl hlavou k improvizovanému velitelskému centru, kde se dohadovali jeho nadřízení. Agent Myers svíce dělá. Je to profesionál. A podívej, já nechci, aby se tvýmu bratrovi nebo komukoli jinýmu něco stalo, ale tohle je větší než on. Tenhle kulce se snaží probudit něco velkýho. Archer si uvědomil, že moc mluví. Zapomeň na to a prostě drž s s federály nehnu. Budu muset vymyslet něco jiného a to rychlé. Za Aršrovým ramenem jsem zahlédl pohyb. Něco malého a černého se plížilo mezi řadami nemačkaných aut, pak další stín a po něm další. Jak se mohl být takovej hlupák? Úplně jsem na ně zapomněl. Hlava v brýlích vykoukla za kapotou Volkswagenu, prohlédla si kontingent federálů a zajala zpátky. Kromě mě si ji nikdo nevšiml. Zmírnil jsem tón. Podívej, agente Arschere, nechci otravovat, ale nebyl by klínex, nebo tak něco. Zakrvácím si celou zbroj. Ukázal jsem na nateklý nos. Opravdu bolel, tuhle část jsem nehrál. Dobře ti tak? Zaváhal, zamračil se, ale nakonec ustoupil. Dobře, chvíli vydrež. Sáhl dolů a otevřel suchý zip na lékárničce. Neviděl tvora, který se vyplížil zpod nedalekého auta a neslyšně mu vstal za zády. Ork Aršra chytil za poprch zbroje a současně mu zezadu kopl do obou kolen. Agent padl nazad, stáhla ho váha jeho zbroje a vybavení a překvapeně vykřikl. Byl tam můj starý kámoš Edvard. Poznal jsem ho jen díky tomu, že se pohyboval tak hladce, že Bruce Lee proti němu vypadal jako roztřesený dědek. Ork ani nespomalil. Překonal vzdálenost mezi Aršrem a Torésem a v poslední vteřině vyskočil do vzduchu, když se agent otočil, aby zjistil, co se děje. Edwardova pata se srazila s federálovým hrudníkem od ho dozadu. Torés narazil na kapotu auta, upadl a natáhl se na asfaltu. Z druhé strany se ozvela další rána, když druhý černý stín přetáhl hercogovou pohlavě klackém. Gretchen se sice neuměla pohybovat jako Edward, ale s totemovou holí zacházela obratně. Agentka se zhroutila k zemi. Dveře prospoluje spolujezdce u pekelného SUV se otevřely. Šlechetný pane, pospěš, nařídil Skypy. Franks nechal klíčky v zapalování. Skočil jsem na sedadlo, Gretchen si vlezla dozadu. Thorez, stále ležící na zemi, se pokusil vytáhnout pistoli, ale Edward byl okamžitě u něj a odkopl háká přes parkoviště. Ork se sklonil a praštil se do obličeje, knokautoval ho, otočil na záda jako želvu a bez větší námahy ho odtáhl kášrovi. Prvního agenta, který se pokoušel vstát, znovu nakopnul vytáhl Storésovi vesty dvoje pouta a přivázal jednu ruku jednoho agenta ke kotníku druhého. Skipina nastartoval a démonický motor zařval jako Tyrannosaurus Rex. Zařadil zpátečku a pneumatiky zakvíleli, když jsme vystřelili dozadu. Obrněným zadkem jsme nabrali zaparkovanou korvetu. Korveta prohrála. Třicet metrů od nás sebou škubla Franksova hlava. Ruka mu vletěla pod sako a vrátila se s tlustým glokem. Skippy dupnul na plyn a masivní vozidlo poskočilo kupředu. předu. Gretchen podržela dveře otevřené, aby Edward mohl bezpečně naskočit dovnitř. Franks zamířil na Skippyho, ale zaváhal. Pravděpodobně se víc bál poškození svého auta, než poranění primárního cíle. Pak jsme se prohnali kolem. Velký federál vypadá naštvaný, zabručel Skypy a přišlápl plyn. Otočil jsem se a uviděl Franke, jak se zbraní v ruce běží za námi. Skypy nežertoval. Vypadal naštvaně. Všichni orkové měli nějaký dar. Nevěděl jsem, jak přesně to funguje, ale každý z nich měl unikátní schopnost. Edward nakopával zadky. Gretchen byla pozoruhodná léčitelka a Skippy, velitel L.M. Orku, bratr Edvarda a manžel Gretchen, jedné z pěti žen, byl pilot vrtulníku s téměř nadpřirozenými schopnostmi. Jeho um se však očividně nevztahoval na řízení aut, protože Skippy právě z SUV brutálně oholil řadu zaparkovaných aut, všemi směry létala koncová světla, sklo a kousky plastu. Návštěvníci koncertu museli uskočit do bezpečí, když se Skypy vysokou rychlostí prodíral ke vstupu do amfiteátru. Rád vás vidím, zakřičel jsem na skypyho, když přejel zaparkovanou motorku Suzuki. Tlumiče si s otřesem poradili vážně skvěle. Musíme se dostat k mému Práchovi, mož v nebezpečí. Orkové vzadu mi jen začaly podávat moje zbraně. Oni toho stejně nikdy moc nenamluvili. Ono, Julie volala, odpověděl Skypy, když jsem si zastrkával zbraně a nože, dokonce i kukry, zpět na příslušná místa. Říct velký náčelník ve velkém nebezpečí, přijít dvojčata, vzít duši. Jeho extra hrubý hlas zněl rozřeně. Jeho lidé metal a metalové hudebníky nadovše zbožňovali. A hrozba mému bratrovi, kterého nazývali velký náčelník, byla vážná záležitost. Dvojčata, dřív zabít mnoho úrků. My najdeme bratra náčelníka. Viděli lidi vlády. Zvedl si spodek kukly, odhalil tak kli a odplivl si na volant. Orkové možná byly jediní lidé, se kterými jsem se kdy setkal, co měli větší problémy s autoritou než lovci. Lidi vládyť vzít za zajatce, my zachránit. Koho tady máš? Skiy potřásl hlavou. Jen pár. Gracchas, egzhras a drmolil dál jejich skutečná nesrozumitelná jména a znovu mi připomněl, proč se mu říká skipy. Když lidi vlády tady poslat kmen zpátky do vesnice, jít domů do bezpečí. – My, my zůstali pomoct, udělal dobře. Orkové, dokonce i ti, co drželi slovci monster, byli pořád na seznamu fanasilu a tím pádem lovná zvěř pro federály. To, co ti tři udělali, bylo neuvěřitelně odvážné. – Míří k hlavnímu vchodu, ozval se hlas ve vysílačce. – Pronásledujte je, pro nás sledujte je. Ten rozkaz ruším, řekl Majers. Všechny jednotky zůstanou na pozicích. Počkejte, dokud neuvidíte ta monstra. Pite, ty otravná osinov zadku, já vím, že mě slyšíš. Neopovažuj se tam jít. Popadl jsem vysílačku a zapnul mikrofon. Majersi, tady mluvíme o mojí rodině. Oni tě zabijou. Jo, to už jsem slyšel. Vytrhl jsem kabel z vysílačky. Byl to dobrý pocit. Skippy zvedl ukazováček a prostředník a naznačil rohy. Válíš? Máte nějaký zbraně? Ne, bezpečnost. Skippyho kukla kývla k řadě detektorů kovu před rychle se přibližujícím vchodem na koncert. Gretchen ukázala totemovou hůl zdobenou pery a malými zvířecími lepkami, kterou nějak propašovala skrz. Ozvala se dvě náhlá svaknutí, když Edward roztáhl teleskopické obušky, které musel sebrat Torésovi a Aršerovi. Edward byl mizerný střelec, ale nablízko se z něj stávala zosobněná smrt. Vytáhl jsem svou velkou pětačtyřicítku a podal jí Díky... Děčeho se chytnout hned. Věli jsme po schodišti u vchodu a narazili maskou chladiče do betonové zítky přímo před bronzovou sochou Henka se staršího. Obrněné SUV bylo tak těžké, že jsem ten náraz skoro necítil. Vyskočil jsem ven a prohlížel si dav. Byla to různorodá směska, co sledovala naši chaotickou zničující jízdu. Většina jich měla piercing nebo tetování a nabízeli neuvěřitelně pestrou přehlídku účesů. Všechno od vyholené hlavy pod dlouhé rovné vlasy, dokonce i pár staromódních čír. Ukazovali na neoznačené auto a smáli se. Červenomodrý majáček publikával vyhřezlý na schodišti, což znamenalo, že každou vteřinu dorazí ochranka. Skippy zabručil, aby si získal moji pozornost. Eee, Hodil mi modrou bundu, co měla na zádech velkými zlatými písmeny vyvedeno ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Byla tak velká, že se pod ní vešla i moje zbroj, takže musela patřit agentu Franksovi. Zapnul se mi a pod rukou v ní nepohodlně schoval anihilátora. Teprve pak jsem si poprvé všiml, že všichni tři orci nosí přes obvyklé černé, pitlovité oblečení trička Cabbage Point Killing Machine. Skippy ho pyšně hlásalo Hold the V Přestrojení tu byly i orkové. Jděte dovnitř, křikl jsem a všichni čtyři jsme se rozběhli ke vchodu. Koncert už začal, takže ve frontě, kterou jsem se bezohledně prodíral, moc lidí nestálo. Z cesty... Vnitřní bezpečnost, procházím, křičel jsem. V posledních deseti minutách jsem se dopustil napadení smrtících zbraní a ukradl auto. Co proti tomu bylo malé vydávání se za federálního agenta? A do hejslu. Zákon? Co jste sakra záč? zeptal se uniformovaný policista, který se prodíral mořem potetované kůže. Musel vidět neoznačené auto. Agent Franks, vnitřní bezpečnost, zakřičil jsem na něj a dál jsem pokračoval ke vchodu. Máme tu teroristický incident. Se zakrváceným nosem země moc přesvědčivý federál očividně nebyl. Zvedl ruku, aby mě zastavil, druhou položil na pistoli v pouzdře u boku. Alabamští boldové se s tím nepárali. Ukažte mi nějaký průkaz. Edvarde, můj průkaz, prosím. Požádal jsem. Org hladce proplul davem a srazil poldu obuškem na chodník dřív, než mohl kdokoliv zareagovat. Obě postavy šly k zemi a ztratili se ve vířící mase. Neubližuj mu, nařídil jsem mu, ani jsem nespomalil. Dostali jsme se za roh a dál od suburbanu. Dal jsem se do běhu. Na kontrolu lístku a ovládání detektorů kovu u brány dohlížela čtveřice ve žlutých tričkách bezpečnostní služby. Žádné zbraně, žádné drogy, jen čtvrtlitrové láhve s pitím, žádné foťáky s bleskem, odříkal automaticky první bezpečák. Lístek, prosím! Ignoroval jsem a šel přímo skrz. Detektor začal pýpat jako šílený. Hej, kreténe! Na rameno mi dopadla masitá dlaň. Okamžitě se mi chytil a skroutil mu ruku. Bezpečák zaječel a šel do kolen. Moje bunda se otevřela a odhalila brakovnici. Ještě někdo chce můj lístek? zeptal jsem se. Ne, to je v pohodě, řekl pomalu druhý bezpečák rukou podvědomně sáhl po vysílačce. S tím jsem toho moc udělat nemohl, pokud jsem je nechtěl všechny postřílet a protože jsem se prohlašoval za toho dobrého, tahle možnost nepřipadala v úvahu. Pustil jsem prvního bezpečáka, zapřel mu nohu o rameno a odstrčil ho z cesty. Užijte si šau, řekl ten klidný. Tři orci šli hned za mnou. Každý si našel čas, aby zdvořile ukázal vyp pásek omotaný kolem předloktí, i když bezpečáci jim teď moc pozornosti nevěnovali. tak jsme se ocitli uvnitř Haly. To místo bylo obrovské a já věděl, že nemá moc času. Obyčejní Poldové už hledají velkého chlápka v modré bundě a vystoupení jako tohle bude policajty prolezlé. Dlouhá řada obchodníků se suvenýry, tričky, pivem a jídlem se táhla snad čtvrt míle. Nech se budova konečně otevřela do skutečné haly. Mezi mnou a mým bratrem se potulovala tak tisícovka lidí, bavili se mezi sebou ve skupinkách nebo nakupovali nejrůznější věci. Ti mi poslouží jako krytí. Děte rychle, ale snažte se vypadat, že sem patříte. Řekl jsem, i když jsem si hned uvědomil, jak hloupě to zní. Kolem prošel chlap v kostýmu vikinga se zapálenými prskavkami na helmě a z druhé strany se blížily dvě holky, jejichž jediným oblečením na horní půlce těla byla černá elektrikářská páska na strategických místech. Jo, už to byl nějaký čas, co jsem naposledy navštívil bratrovo vystoupení. Edward najednou vystartoval stranou směrem k toaletám. Buď tam něco viděl, nebo orky ve stresu trochu zlobil močový měchýř. Pokračoval jsem dál. Sakrá další Poldové. Pár jich probíhalo halou ke vchodu. Sklonil jsem hlavu, abych nevypadal tak vysoký a zařadil se do fronty buď na funnel cake nebo na kroužky do nosu. Policejní zbor města Montgomery prošel kolem mě, ale já věděl, že štěstí mi nevydrží věčně. Poklepání na rameno. Edward mi podával velký kožený plášť. V jeho brýlích jsem viděl svůj odraz, když kývnul k záchodům. Jeho angličtina byla ještě horší než Skypyho. si muž, močit, plášť nepotřebovat. Pak vydal hluboký zvuk jako zatřesení kýblem plným štěrku, což mohl být jen srdečný orkský smích. Stáhl jsem si federální bundu a upustil ji na podlahu, na chvíli jsem odhalil hromadu zbraní, než jsem se rychle natáhl dlouhý plášť. Teprve pak jsem zjistil, že je ozdobený řetězy a na každém rameni má řadu bodců. O skvělý, řekl jsem. Gretchen mi podala směšný kovbojský klobouk s proužkem kůže, který jsem odhadoval na pravého pásovce, jenž se vypůjčila od někoho jiného. Když se orkové snažili, uměli být pěkně nenápadní. I když mi byl klobouk trochu malý, narazil jsem si ho na hlavu a vyrazil našou. V hlavní koncertní hale už hudba ohlušovala, chrlená obrovskou stěnou repráků za pódiem. Bylo tu narváno. Podlaha byla mořem poskakujících těl, ruce zvednuté, pohybovaly se do rytmu muziky, opravdový oceán rukou a hlav poskakujících nahoru a dolů. Kvůli tělesnému teplutu bylo dusno a já se pod vrstvou kevlaru a pod bizarním pláštěm začal okamžitě potit. Vzduch stěžkl glycerinovou mlhou, stroboskopy a lasery nad námi vytvářely matoucí obrazce. Trojice orků začala okamžitě poskakovat, nedokázeli odolat dotírající hudbě. Nade mnou se objevila obří postava. Monstrum! Už jsem se chystal vytáhnout anihilátora, když jsem si uvědomil, že ta velká věc je nějaký divný démonický kostým, kde na ramenou vysokého muže seděla holka oblečená v pytloveně a plachtách. Nenacházet se v tak nebezpečné situaci, zastavil bych se a ocenil detail, že místo očí měla nasazená červená LED světla. Vážně bych měl na Mošovi koncerty chodit častěji. Bratr měl hudební nadání vždycky. Táta to ocenit nedokázal, protože tahle dovednost se v boji o přežití uplatnit nedala. Ale máma si dopla a mladý David Uhersky Pitt začal chodit na lekce klasické kytary. Pak jsme se jako teenageři jednou vplížili na koncert slajerů, kde našel své životní poslání. A tím začala jeho kariéra. Jasné reflektory zářily na pódium, kde vystupovala Cabbage Point Killing Machine. Spěvák se kolébal sem a tam, poskakoval a ječel. Vybuchující ohnivé koule se vznášely nad ním, jak pyrotechnici předváděli, za co je platí. Pak jsem zahlédl bratra, kytaristu, jen siluetu stojící před propanovou explozí, s kytarou to uměl stejně dobře, jako já s brokovnicí. Podle mého skromného názoru byl jedním z nejtalentovanějších hudebníků na světě a v tom mě jen utvrdili jeho prsty, které létaly tam a zpět rychleji, než mohlo oko sledovat. Mámil ze svého nástroje akordy, již nebyly určené pro lidské uši. Ten kluk byl génius! Snažil jsem se držet na okraji hlavního podlaží, protože na rozdíl od neskutečně předspaného středu tu nebyl takový nábal. Mířil jsem přímo k pódiu. Asi tu byla i lepší cesta okolo, ale já tu nikdy dřív nebyl a neměl jsem nejmenší tušení, jak vypadají prostory vzadu. Nemluvě o tom, že tam bude i víc policajtů. Hudba byla ohlušující, ale hlas ve sluchátku jsem zaslechl i tak. Připlácl jsem na něj dlaň, abych ho lépe slyšel. Me podálnici ze severu k Montgomery, říkal. Byl to někdo další z LM. Můj mikrofon byl v popruhu kolem krku, armádní design, aby vojáci jedoucí u kulometu byli slyšet i přes hučící vítr. S trochou štěstí to bude fungovat i tady. Tady Z, jsem na koncertě. Co je to za hlouk? Poznal jsem, že hlas patří Grantovi Jeffersonovi. Kultisti už utačí? Ne, to je jen muzika. Vzpomněl jsem si, že když jsem loni v létě jel grantovým autem, všechny stanice byly nastavené na operu nebo tak něco. Držte se mimo koncert. Parkoviště se hemží federáli a jsou vážně namíchnutí. Asi by vás zabásli hned, jak by vás zahlídly. Cože? Přes ten příšerný kravál tě vůbec neslyším. Někteří lidé prostě nedokáží ocenit dobrou muziku. Chystanou odpověď jsem spolkl, když jsem uviděl je. Dvě bytosti se prodíraly k pódiu, paralelně se mnou, ale na druhé straně jeviště. vyště. Tyčily se nad poskakujícím davem dvojice mohutných nahrbených stínů, jen černé obrysy v blikajících světlech. První byl vyšší než všichni kolem a druhý byl ještě mohutnější. Na rozdíl od plandavých kostýmů, které jsem viděl předtím, se pohybovaly příliš hladce. Prorážely si cestu nic netušící masou lidí. Popadl jsem z jeho za ruku a ukázal na monstra. Jeho obrýlená hlava se otáčela sem a tam. Nakonec pokrčela rameny. Neviděl je. Sakra, ty dvě velký věci... Jsou obrovský, přímo tamhle. ukázal jsem znovu. Ostatní orkové tím směrem zírali taky, stoupli si kvůli tomu na špičky, pak se podívali jeden na druhého a vrtěli hlavami, zatímco se kolem nich mačkali tisíce spocených těl. Ani oni je neviděli. Nebyl čas záhadu řešit. Zrychlil jsem, tlačil se a odstrkával obrovský chlap na cestě za svým cílem. Zlobři, oni, nebo co to sakra bylo, se na druhé straně haly pohybovali stejnou rychlostí. Lidi, které odstrkávali stranou, je z nějakého důvodu vůbec neviděli. Do tváře mě zasáhl loket a dostehna nakopla těžká bota. Tohle nebyl ten typ davu, co si nechá líbit neurvalost. Prostě jsem pokračoval dál. Edward stáhl k zemi vysokého mladíka, který měl problém s tím, že se tlačím před něj. Každý, kdo byl na vystoupení jako tohle, věděl, že do prvních několika řad slabší povahy nepatří. Tohle byla Darvinova evoluce v praxi. Jak jsme se blížili k pódiu, hala se zužovala. Bylo to jako trichtýř, co nás přibližoval k těm stvourám. Riskoval jsem rychlý pohled do strany. I přes mlhu jsem je viděl jasně. Ten první byl o dobrých 30 cm vyšší než můj metr devadesát a i tak vypadal trochu nahrbeně. Hlavu mu zakrývala šedá kápě. Narazil do tancujících fanoušků a ti se rozestoupili. Pár jich mělo ve tváři zmatený výraz, protože stvůry vůbec neviděli. Už je vidíš, křikl jsem na Skypyho. Ne, řekl a díval se přímo na ně. Cítím, cítím monstra. Netuším, jak mohl Skypy něco cítit přes odér tisíců těl a různé, ilegální koživo, ale fungovalo to. První stvůra už byla skoro u pódy, když jsem konečně dorazil ke scéně. Za řadou hliníkových zábran, které oddělovali dav od kapely, stály další bezpečáci v žlutých trikách. Vylezl jsem na zábranu, jen aby mě několik párů silných rukou strčelo zpátky. Tenhle druh práce dostávali jen tvrdí chlapy. Něco podobného bych v minulosti možná dělal i já a dost si to užíval. Vždycky jsem měl slabost pro práci, kde se mohl mlátit lidi a dostat za to zaplaceno. Proto v tom nebylo nic osobního, když jsem ochranku udeřil dlaní do hrudníku a poslal vzády na beton. Jen jsem se potřeboval dostat na pódium. Druhý bezpečák, co se mě dotknul, šel k zemi poseknutí Edwardovým ukradeným obuškem, křičel a držel se za prsty. Ve vteřině jsem byl za zábranou a vytáhl se na pódium. Někde po cestě jsem ztratil svůj stupidní kovbojský klobouk. Skladba finišovala kytarovým sólem podtrženým bobny spolu s propanovou explozí přímo nad mojí hlavou. Světla kroužila a publikávala. Reflektory se otáčely jako kaleidoskop Byl jsem nahoře, převalil jsem se na tvrdá prkna, když dav začal šílet a žádal si, ne, vyžadoval přídavek. Klekl jsem si. Zpěvák zahodil mikrofon a skočil přeze mě do moře rukou. Musel jsem uznat, že za jiných okolností by to byla vážně skvělá zábava. Mož by to raději dělat neměl, protože já si neprobojoval cestu až jsem nahoru, jen proto, abych se díval, jak skáče do toho pekla. Zamířil jsem ke kytaristovi. Orky jsem cítil hned za zády. Jeden z nich, z se oddělil a běžel k řadě repráků. Můj bratr si stáhl kytaru a mával s ní nad hlavou jako nějakou středověkou zbraní. Lidé tvrdili, že vypadá jako já, ale já žádnou podobu neviděl. Byl o pár let mladší, pár centáků nižší a několik kilo lehčí. Osobně jsem si myslel, že se podobá spíš mámě, zatímco já byl ten sněčí, ošklivější a s prasečíma očkama potátovy. Nosil tankistické triko bez rukávů, předváděl tak typickou pitovic mohutnost a lásku ke zvedání těžkých předmětů spolu s různými tetováními, co mu pokrývala tři čtvrtiny hrudníku. Nedokážete si představit, jak strašně tím otce rozčílil. Mož měl dlouhou černou kozí bratku a vyholenou hlavu, na které se odrážela okolní světla. Já začal předčasně plešetět a můj bratr si svou bujnou hřívu oholil. Idiot! Na vteřinu jsem se myslel, že mož kytaru rozbije o pódium, ale to by bylo jako zničit perfektní pistoli. Byl sice roková hvězda, ale vyrůstal v příliš chudých poměrech, aby takhle plítval. Nakonec sklonil kytaru a zahrozil davu pěstí ve snědé tváři široký úsměv někoho, kdo miluje práci, kterou dělá a ví, že je v ní nejlepší. Pak mě uviděl. Jeho horty sformovaly moje jméno, jak se snažil domyslet, co tady dělám. Zpoza pódy asi proměšli bezpečáci, ale když jsem se k němu přiblížil, mávnutím ruky je poslal pryč. Zmatený se mě chystal na něco zeptat, když zautočila první stvůra. Ječící tělo v žlutém triku letělo šest metrů vzduchem, než narazilo do vysícího repráku a ve jisker strhlo celou soustavu na zem. Daft rozvášnilo. Bez pečáků v dopad předčasně spustil obří chrlič konfet, ten teď metal tuny reflexního bílého papíru sypal se všude jako sníh. Co to sakra, chlapé! Zakřičel Mož, když na pódium bezviditelné námahy vyskočila obrovská šedá masa, převrhla stojany a rozdrtila velkou soustavu syntetizérů od Digitechu. Za stěnou třpitivého falešného sněhu se otočila k nám. Tvář podkápí byla z větší části lidská, ale pokroucená, tak nějak příliš protáhlá a špičatá, hříva kudrnatých vlasů rámovala vypouklé rudé oči zasazené do purpurové tváře. Monstrum se narovnalo a jeho kabát se otevřel, tyčilo se teď nad námi, dlouhé purpurové paže roztažené na šesti prstých rukou nechty velikosti stejkového nože. Postava měla ženské tvary, ale byla příliš velká a kůže vypadala jako z boxovacího pykle. Publikum zajásalo. Přísahám, že se v tu chvíli usmála. Lesklé, bílé, špičaté zuby vykoukly v dňábalském ušklepku, otočila se a uklonila hlavu. Tohle je ale pořádná ženská, prohlásil měle Bubení. A pak se vrátila ke své práci. Dvěma kroky přešla obrovskou scénu. Zakroucené drápy na nohou vytrhávaly z pódy a třísky. Než ty olízl rozeklaný černý jazyk, hlas měla překvapivě ženský a normální. Pojď s námi, hudebníčku! Představení skončila! Do prdělé! Zaklal mož a zavrávoral dozadu. Moc dobře věděl, že tohle k vystoupení nepatří. Co to je? A najednou je všichni vidí. Zakřičel jsem, když jsem se postavil před bratra, setřásl kabát, pozvedl anihilátora a přepnul na plný automat. Holografický zaměřovač E.L. Tech se usadil na středu nestvůry, když jsem stiskl spoušť. Anihilátor sebou škubil nahoru a doprava, jakmile jsem napříč jejím trupem nasázel řadu braků. Purpurová postava sebou pod silnými nárazy zaškubala a zvedla spáry, aby si chránila obličej, když jsem do ní s hřevem nasázel deset střel magnum. Tohle nemohla žádná normální bytost přežít. Moši, utíkej! Nařídil jsem, vyhodil prázdný zásobník a vytáhl z vesty další. Ruce z drápy klesly dolů a agresivní rudé oči se přezvířící konfety zaměřily na mě. Ty! Zarazil jsem nový zásobník, trhnutím nabíjecí páky poslal do komory náboj, namířil a vystřelil. Čtvrtkela vážící stříbrná střela by prošla středně velkou krávou, ale na Oni zjevně neplatila. Projektil se vlastně se slyšitelným zabzučením odrazil a pak se ozvala rána, když sajmul bubny. Otočila se ke kotli a zaječela. Kráte je tady! Lovec dorazil, přesně jak nám tvrdili! Na pódium se vyvalilo druhé monstrum, také oblečené v šedém, ale tenhle byl zatraceně obrovský. Svalnaté paže, tlusté jako můj drob, měl jasně rudé, a zvrásněné žílami o velikosti zahradní hadice. Hlava se zvedla a odhalila mnohem démoničtější vizáž. Ze 30 centimetrů široké tlamy trčely dva kly velké jako roh nosorožce. Nad nimi přihlouple pomrkávala malá černá očka. Zavalitý s tlustýma nohama i krátkým trupem, byl skoro dvakrát tak vysoký jako já, a každičký jeho kousek byl pokrytý rudou kůží a pevnými svaly. Vážně z něj šla hrůza. Za toho nám mistr zaplatí mnohoduší, bio. Zaduněl a jeho hlas otřásl základy budovy. Publikum úplně šílelo. Pro ně to bylo představení. Dokud si budou myslet, že to patří k show. Navzájem se neušlapou v tlačenici u východu. Edward prudce se sekl rukama dolů. Oba obušky se s cvaknutím natáhly. Připravenej, Ed. Orok kolem sebe zavířil obušky tak rychle, až svištěli vzduchem. Podíval se na mě a přikývl. Jeden z vyhazovačů vytěšeně zíral na obra a pomalu ustupoval, zatímco ostatní měli dost rozumu a utíkali, jako by jim zapatami patami hořelo. Jám, svačinka, zabručil velký rudoch. Obr se natáhl, bez potíží zvedl muže ze země a klidně mu ukousl hlavu. Škubající se dekapitované tělo, ze kterého tryskala fontána krve, odhodil dobrých deset metrů do publika, jako by zahazoval prázdnou plechovku od piva. Křupání žvíkané lebky bylo slyšet přes celé pódium. Purpurová se zasmála. Edward se podíval na obušky ve svých rukou a pak na mě, jakoby říkal, na tohle kašlu. Oba jsme se rozběhli. Můj bratr mě neposlechl a dál z pusou do kořán zíral na dvojici obrů, v ruce se mu pohupovala kytara. Dělej, brácho! Popadl jsem ho za ruku a táhl za sebou, když jsme zamířili do zákulisí ozval se hromový řev a zavřeštění harpie, jakmile se stvůry vrhly za námi. Každý jejich krok odpovídal několika našim. Všichni lidé v téhle oblasti byli dost blízko, aby viděli, že to nejsou žádné speciální efekty a utíkali všemi směry. Napůl slepý kvůli reflektorům jsem proběhl pod lávkou, na které vysela většina ozvučení do holé betonové chodby. Narazil jsem a zakopl ovozík, moše jsem táhl za sebou. Grétchen a Edward nebyli daleko, stejně jako prchající kulisáci. Málem jsem brazil do kovové bedny na kolečkách, kterou k pódiu tlačil Skipy. Chvíli trvalo, než mi došlo, co to je. Černá písmena hlásala pozor, pyrotechnika. Skipy ukázal na moji vestu. Hned jsem věděl, co po mně chce, vytáhl jsem zápalný granát a podal mu ho. Houvené, co jsou? Počkat, to je granát? Zeptal se mož, pořád se snažil pochopit, co se tu děje. Vítej na párty, brácho. Jo, a když se vytáhne pojistka, pan granát už není náš kamarád, takže radši pohni zadkem. Bio, tady jsou. Řekl Červený o když přidřepl a podíval se do chodby. Špina výdušičky ksežrání, sežrádí? Jeho pochechtávání mě znervozňovalo. V chodbě žádní nevinní civilisté nebyli. Ne, že by na tom skypimu záleželo. Vytrhl pojistku, upustil granát na vozík a oba jsme ho vší silou odstrčili, Překvapivou rychlostí jsme těžký náklad poslali zpátky chodbou. Na těch s bílým fosforem je pětivteřinová roznětka. Vozík kodrcal k obrovské postavě, která se právě přikrčila a spala do chodby. Běžte! Kratos odstrčil vozík stranou, aby si uvolnil cestu k našemu pronásledování. Všichni tři jsme se stihli dostat na konec chodby a za roh, než granát explodoval. Vilý pet nespustil s typickou explozí, spíše to bylo takové popfis, A pak se všemi směry rozprskl hořící povlak, který se na všechno přilepil a dokázal rozstavit ocel. Kratos zařval, když se mu fosfor zažral do kůže. Pokračujte, zakřičel jsem. Bedna s pyrotechnikou vybuchla o chvíli později, ale ne tak silně, jak jsem doufal. Přehnala se přes nás tlaková vlna ze stropu pršel prach. Skočil jsem na podlahu, jel po břiše, převalil se na záda a zkontroloval chodbu, kterou jsme přišli. Valil se z ní kouř. To pálí. Křičel hloupější, o ně, když se vypotácel z plamenů. Stál přímo za námi, ale teď ho pokrýval živý oheň. Šířily se kolem něj plameny, Nějak se jim podařilo vyšplhat po betonové stěně a pohybovat se mezi nosníky. Rozkvílela se siréna a naskočil protipožární systém, pokropil nás studenou vodou. Obr se potácel, ničil vybavení a drtil zdi na prach, oheň ho zřejmě oslepil. Ten zatracený parchan se netvářil, že by to chtěl vzdát. Celé tohle místo bylo jako blodiště, labirint betonových chodeb. Jak se odsud dostaneme? Tudy! Mož ukázal na další koridor tenhle lemovaly zelené skřínky na vybavení. Uvědomil si, že zakrk pořád drží kytaru a zahodil ji. Škoda! Ta věc by na e určitě hodila balík. Běželi jsme, nechali hořícího oni za zády a probíhaly šatnami sklady vybavení a kolem stolů s vybranými pochoutkami, co se právě topily ve vodě z rozprašovačů. Parkoviště je tudy! Před námi se mačkala skupinka lidí, většinou groupies, co se tu schromáždili na afterparty, soudě podle nedostatku oblečení většiny holek. Grupís byly stejně promáčené a vyděšené jako všichni ostatní a ukazovaly na křižovatku chodeb. Proč všechny je čité, chtěl vědět mož, když jsme se proklouzeli vodou na ženy. Odpovědí mu byl malý černý předmět, který proletěl pod rozprašovači. Edward dopadl na zem v kotoulu a hned se s cákáním překulil na nohy. Purpurová oni byla hned za ním, divoce máchala drápy. Nějak se jí podařilo dostat se před nás a odříznout nám cestu. Edward uhnul před černými drápy v betonové stěně za ním zůstaly dlouhé rýhy. A točil se, praštil stvůru obušky, pop, pop, pop. Údery zněly jako pořádné rány a Edward se pohyboval neskutečně rychle, ale ona jako by to nevnímala. Byla vykopla jednou drápatou nohou a vyrvala díru do koberce v místě, kde Ed ještě před chvílí stál. Protlačil jsem se před grupís. Edwarde, dolů! Všichni běžte tudy! křičel mož, popadl nějaké ženy a protlačil je dveřmi, které právě trhnutím otevřel. Naštěstí se zdálo, že stresovým situacím se rychle přizpůsobují všichni pitové. Rychlé! Purpurová stvůra se sehnula pod zavěšenými světly, která blikala a jiskřila v umělém dešti. Na podlaze najednou naskočilo oranžové nouzové osvětlení. Edward uskočil stranou, uvolnil mi palebné pole. Byla si předtím chránila obličej, tak jsem holografický zaměřevač posadil na hlavu a stiskl spoušť. Hlava sebou škubla dozadu, když se střela odrazila od jejího čela. Vedle mě se objevil skypy a moje půjčená pětačtyřicítka se roztěkala, když zahájil palbu. Bia zavrčela a zvedla svůj potrhaný šedý plášť, aby si chránila tvář. Pokračoval jsem ve střelbě, dokud se neskrčila a nestáhla směrem, odkud přišla. Skippy přestal střílet. Káme šla, zabručel. Umí se zneviditelnit. Díky tomu se mohli pohybovat v publiku. Ale proč jsem je viděl já? Možná měla ta záležitost s vyvoleným přeci jen nějaké výhody. Její hlava je zranitelná, pověděl jsem Skippy Garáže jsou tímhle směrem, křikl od dveří mož. Z k bratky mu stékal pramínek vody. Od hořícího krata se ozval hromový řev. Dal se do pohybu. Vypadněme odsud. Sledoval jsem bratra, pozadu jsem ustupoval a čekal, že se ta uvřískaná purpurová mrcha každou chvíli vrátí. Nevinní přihlížející využili příležitosti a utíkali jako šílení, na podlaze zůstalo pár zahozených bod s vysokými podpadky. Mož, Grétchen, Edward, Skippy a já jsme se běhli dobrých 50 metrů dlouhou příkrou rampou, než jsme se dostali do velkého otevřeného prostoru parkovacích garáží. Tady se roztřikovače nespustili, alespoň to tu tak neklouzalo. Parkovalo tu několik tahačů a přívěsů, stejně jako sbírka různých osobních aut. Pité, stáv, zakřičel hlas v mém sluchátku. No teď mám trochu napilnou, krenté. Zafunil jsem a pokračoval v běhu. Minuli jsme sloup a já najednou ztratil rovnováhu, jak mě někdo chytil za ruku. Praštil se mnou sloup, málem mi vyrazil dech. Snažil jsem se zvednout brakovnici, ale srazil mi ji stranou. Agent Franks mě znovu přirazil ke sloupu tvrdě a podržel přetrte jediný vztyčený prst, naznačoval, že potřebuje ticho. Důvod byl brzy jasný, když stěna 6 metrů nad rampou vybuchla bezpršce kamení, prachu a kusů kovových výstuží. Kratos pěstmi prorazil zeď. Velký rudoch skočil do garáží, dopadl tak tvrdě, že podlaha v okruhu 3 metrů popraskala. Frank s mě levačkou přitlačil ještě víc. V pravé držel FNF F200 pušku s krátkou hlavní. Stále byl v obleku, neměl ani časy sundat kravatu. Kratos se okamžitě zaměřil na mého prchajícího bratra a orky a pustil se do pronásledování. Špina dušičky. K sež Nakopl zaparkované auto a převrátil ho na bok. Kolem se rozletělo roztříštěné sklo. Ze skřípání kovu trnuli zuby. Monstrum proběhlo kolem nás, při každém jeho kroku se třásla zem. Z kůže mu stoupal dým, ale nezdálo se, že by mu koupel v chemických plamenech uškodila. Teď! Zakřičel Franks, vyšel zpoza sloupu a namířil pušku na záda běžícího netvora. Za různými vozidly se objevil tucet dalších federálů a všichni zahájili palbu, zaplnili garáže ohlušujícím rachotem automatických zbraní a duněním granátometů. Kratos se ocitl uprostřed kanonády, stavky kulek a subsonických šrapnelů dopadaly na jeho obrněnou kůži. Na okamžik zmizel v mračnu kouře a plamenů, otáčel se, ztratil rovnováhu. V jednu chvíli jsem ho zahlédl, jak si v reakci na útok kryje hlavu. Netvor zakopl a při pádu pod sebou rozdrtil pick-up. Moše a orky jsem nikde neviděl. Střelba pokračovala, dokud poslední zbraně nedošla munice. Následovalo simultánní cvakání, když zkušení agenti měnili zásobníky. Oni se nehýbal. To by normálně nic nepřežilo, ale on normální nebyl. Kabely, rozkázal Franks, vytrhl ze své bullpap pušky zásobník a vytáhl ze sakanovy. Běžte!